Босфор, босфор. Аж широкого моря, ніби радіючи порятованим людям, весело погнався за галерою цілий табун добрих дивних створінь. Вони охоплювали кадригу півколом, вистрибували з хвиль, темноспинні, білочеревні, потужні й красиві, зграбно прошивали глибину, мов живі веретена, наближалися до кадриги в радісних сплесках, у веселій грі і щось ніби спів линуло від них, аж ніби людське, чи від глибинних вищих сил живих. Дівча золотоволоси кинулася до облавків, до правого та лівого, заплескала в долоні, закричала до тих дивних добрих створінь, заспівала до них. Суданець Євнух, для якого дельфіни не були ніякою дивиною, трохи збентежено поглянув на сіна магу а той якось зболено зітхнувши простягнув руку, показуючи, що євнух подав йому довгу бронзову рушницю. Постріл прогримів такий, що мав би самим своїм гуком скинути білотіли дівча в море. Але дівча в чужих шовках загрозливо чіпіло над самим облавком, падаючи і не падаючи в босфорську хвилю. Натомість у табуні добрих дельфінів – один – Вражений можею саме серце, Щезнув у глибині. Його товариші кинулися за ним, Щоб порятувати, Але безсилі знов виринули І віддалилися від кадриги Так само швидко, як до піру Наближалися до неї. А той поцілений, Вражений, Вбитий і ще не добитий, Зненацька виринув майже Коло самої корми, Зблиснув у прозорій воді білим, Темний хребет тяжко перевалився через буруни, конаюча тварина аж припадала до дерев'яного тіла кадриги, і гребці занесли весла, тримали їх, не в воду, щоб не зачепити дельфіна, за яким ніби червоне руно тягнулося багряна смуга крові. Дельфін не встигав за хвилястим рухом води, висував спину, піднімав у муці голову, і тоді ставало видно, що має у собі щось ніби людське. Конав, як людина. Безпомічно, болісно, тяжко. Ще раз зблиснув черевом, перевернувся, і навіки зник у темній глибині. І ніби кликав за собою і до себе всіх, кому на поверхні, під сонцем і небом було тяжко, нестерпно і безнадійно. Кликаві тих вічних галерників з голеними головами І чорнілими, як кора на старих деревах, тілами І жінок-бранок, і оте п'ятнадцятилітні золотокоси дівча Яке сіна мага у сподіванні високого зиску Готував для життя солодкого і розкішного Для кого ж? Для кого? Не хочу не хочу, кричала в ній, а вона давила той крик, заганяла його в глиб душі, переповненими слізьми очима, дивилася вже й не на глибини, в яких навіки зникла добра морська істота, а на високі зелені береги, на птахів, що вільно ширяли над кадригою, на біле каміння суворої фортеці, щоб переперізувала тонку протоку. На товсті залізні ланцюги, якими замикалися турецькі води, відгороджувалися від вільного світу моря. Веслярі неохочість проквола вмочали довжезні, важкі, як каменюки, весла у воду. Але кадрига пливла без весел, Вільно і, і охоче, що далі прискорюючи плав так, ніби зраділа своєму віднайденому вмінню відчувати рідний берег, прибувати до рідного міста, до свого дому. А вона? Навіщо вона тут, так далеко від рідної домівки? Нащо? Нащо настасю? Питала сама себе, Питало чуже небо, питали чужі дерева, питали чужі птахи, питали чужі води, увесь простір гучав коротким і безнадійним. Нащо? Нащо? Настасю? Востаннє чула своє ім'я тут, над морем бо мало воно втонути в морі назавжди, навіки. І назване було море чорним. Ібрагім Дзеркала були як вода, полис глибинний, загадковий.